Doncs nosaltres que començarem el nostre temps de tertúlia i ho farem parlant una estoneta amb els nostres companys Marta Estar del Semmanari de l'Empordà, Marc, molt bon vespre Bon vespre I també al nostre company Jesús, Jesús Navarro del Bisemmanari Hora Nova, Jesús, molt bon vespre Bon vespre Bé, avui doncs estem aquí per parlar una mica de l'actualitat esportiva de la nostra comarca Uh, una Unió Esportiva de Figueres que després de la victòria de la setmana passada comencem parlant del Figueres doncs, que es troba ja segona a la classificació cada cop obrint més distància en respecte al setè classificat com, com ho heu autoplegat. Bé, uh, es pot dir que, que aquesta, aquestes darreres jornades de la primera volta uh, varen ser uh, del top positives per l'equip que han quedat en... Uh, molts punts i anant agafant un coixí de, de punts importants respecte dels uh, de llocs uh, de més en baix de classificació i crec que um, pot uh, presumir de, de no patir massa en, aquest, uh, en aquesta segona volta ja que els resultats uh, sembla que l'acompanyen i tot i que descart, descartem el, el líder el Ripollat que de moment està ja una, uh, a quatre punts però que sí, encara es pot arribar a pensar en un escenç de primera catalana. El Ripolleta el descartaríem Jesús o, o és molt aviat? Home, més aviat, quatre punts, a veure, hem de pensar que tampoc és una distància doncs, com fem, per fer-nos pensar que és, que és un equip doncs, que no està a la l'abast de, de, dels rivals, és cert que està, que està jugant bé, que està traient endavant els partits i que, i que a més que, fa, que fa amb solvència, però si, si el Figueres es mostra sòlid en aquesta segona volta no ha de renunciar a intentar ser, ser campió, però bé l'objectiu principal ha de ser aconseguir una plaça entre els sis primers i, i això és el que ara mateix està, està doncs, en la bona línia, perquè aquesta distància doncs, ja amb el setè classificat comença a ser important i um, i a més és, és segur que, que, aquesta, que aquesta diferència es podrà anar ampliant en les properes jornades jo confio en el Figueres que està demostrant, doncs, com bé dèiem Marc en aquests últims partits una, una solvència en, en quant a, a ens atiran davant els partits, fins i tot remuntant marcadors adversos, o resolent partits que no són fàcils i en els que potser li falta en cert cada porteria, però doncs que sap, que sap jugar i sap eh, doncs, tirar-los endavant per sumar, per sumar els punts i jo crec que això serà important de cara a la segona volta el Figueres s'ha anat assentant a poc a poc a la categoria una, categoria una categoria complicada com és la preferent i és ben cert que, doncs, que aconseguirà ampliar la diferència si més no estabilitzar-se dins d'aquest grup de sis i llavors si la diferència doncs, no creix o fins i tot disminueix, es pot aspirar tranquil·lament a lluitar pel títol de, de campió. Tampoc hem de descartar els equips que, doncs, que, que estan lluitant amb el Figueres per aquestes posicions capdavanteres, com el Mollet com el Manresa, l'Avià que de moment encara doncs, està, està aguantant l'empenta, um, són rivals um, que jo crec que també estaran, estaran aquí, potser l'Avià és el que el que, amb el que menys confiança tinc, però dels altres quatre, Ripollet, Figueres, Mollet i Manresa, jo crec que, que estaran lluitant, no dic fins al final, però potser fins a, a l'últim terç del campionat per, per les primeres places. La nota negativa pot ser també en aquesta segona volta, de la segona volta, és la, la retirada dels històrics en d'aquest futbol català, la preferent aquesta temporada, com era el Mataró, no? Ha estat eh, una de les decepcions que han pogut tenir tots els aficionats del futbol, els que portem anys seguint el, el futbol eh, eh, català i que s'ha produït doncs aquesta retirada del Mataró que ens recorda molt que va la de Pallada que va patir un, un altre equip com, eh, molt familiar nostre com el Figueres, no? Sí, a més recordem que Mataró, el Mataró i el Figueres havien enfrontat a segona divisió B havien havien jugat diversos partits havíem tingut ocasió de viure partits en, en aquell camp tan peculiar de, de Mataró i Estris veure com, com equips catalans amb, amb història doncs, eh, es perden per, per aquesta sèrie de motius però bé eh, doncs, és la llei del futbol també avui en dia i bé, confiem que això no, doncs que, no, que, no, que no hi hagin més casos com, com aquest del Mataró Mira, em ve perfectament que comentis això, perquè doncs, tal com està la situació ara mateix, es preueuen més casos, no? precisament. El futbol català està tocat, no? Sí, eh, ja es va anar avisant eh, quan hi va passar el Figueres l'any 2007 eh, aquesta, aquesta desaparició, entre cometes, es va començar a parlar de terrasses, de de d'altres equips, lleides i crec que un dia o altre de passar no? que, que hi hagi aquesta, aquesta... davallada que hi hagi aquesta crisi que, que faci perdre categories mm, és, és, és la llei de, del, del futbol i de l'esport en general perquè no només passa en el futbol sinó que ha passat en altres esports com el handball que en un altre equip històric com el Granollers va passar que va haver de, deixar, de baixar categoria per no aguantar en l'Eleit penso que, que això ens hi trobarem moltes vegades El que està clar que el hi ha una frase que, que s'acostuma a dir, és que un equip ha d'estar en la categoria que, pot, que es pot permetre mantenir, és a dir, no, no pots estirar més el braç que la màniga si saps que no, no podràs doncs, fer front als pagaments, eh, endeutar-te. Eh, S'ha de ser conscient de, de quina és la capacitat del club, de què es pot generar en quant ingressos i de quin tipus de jugadors eh, pots arribar a pagar per mirar de, de no patir problemes. Aquesta jo crec que ha de ser la base de qualsevol club, no, no parlarà ni del Figueres, de, ni, ni el Mataró, desgraciadament el el darrer cas que, que hem conegut, però hauria de ser una mica la, la idea que tots els clubs han de mirar de seguir, perquè és que, si no la, la situació és insostenible. I ara, i ara mateix, a dia d'avui, la categoria que pot assumir el Figueres, eh, quina és? Eh, més en un de la tercera divisió, la tercera... Com ho veieu? Encara, encara aquesta tarda on estàvem discutint, i és que, no sé, la tercera divisió o la, la segona divisió B em, diu, em deia un company no, la segona, la, la segona B eh, us troureu a enfonsar perquè ja ho has vist, ja ho vas veure unes temporades i vas estar i bé, no ho sé eh, primer de tot hem de pujar a tercera divisió quan hàgim arribat a tercera divisió hi ha les possibilitats, veiem com està el panorama futbolístic perquè pot haver canviat en totes les reestructuracions que es produiran en el futbol català i es veurà si és fàcil pujar a la segona B, si continua sent complicat, perquè no hem d'oblidar els problemes que tenen tots aquests equips catalans històrics eh, que intenten, un any rere l'altre, de pujar a la categoria de categoria de tercera a segona B. I ja ens explicaràs equips com els Reus, que han anat fiant un ascensor, Uh, o qui, o altres o altres equips que ara no en venen el cas però o, o que també han patit molt el mateix Terrassa, el Terrassa que abans l'Espanyol B Déu-n'hi-do aquest any també el Vic Crucis que està passant al Terrassa uh -huh. la tercera divisió i no semblava uh -huh. amb un vell conegut de la Unió Esportiva Figueres de Figueres a la banqueta Miquel Olmó i doncs, el que diuen en Marc cada cop és més complicat assolir les 100 categories com segona B no? jo el que penso que el, ara mateix l'objectiu a, a banda d'assegurar doncs, la sense primera catalana quan acabi aquesta temporada és després anar a la tercera divisió i, i jo crec que de moment hauria de ser el sostre que de, que s'hauria de plantejar la Unió Esportiva Figueres mm, no deixa de ser una categoria mm, similar a la primera catalana en quant a que els desplaçaments seran tots uh, per Catalunya amb una cosa en rivals doncs, uh, de prop que poden facilitar doncs, també que, que vinguin aficionats de, de fora a l'estat i facilitar que els aficionats de la Unió es puguin desplaçar uh, ja després pensant segona divisió B en uh, és una categoria, jo crec que encara és deficitària. Eh, els desplaçaments són molt més costosos. ja doncs, eh, Recordem, a l'època de la segona B de la Unió, tocaven a, doncs, a València, a Castelló, a Alacant, a Aragó en algunes ocasions, fins i tot un any bastant al grup basc i, i va tocar anar doncs, a la Rioja, va tocar al País Bas també, eh, algun cop a, a les Illes. Eh, si estàs a la segona B, jo crec que ha de ser un plantejament claríssim d'anar a buscar la segona divisió A per, per mirar de de sortir d'aquest pou i si no, jo crec que si no, si no es pensa en això l'objectiu o el sostre hauria de ser la tercera divisió quedar-se per la zona, consolidar el projecte de la Unió Esportiva Figueres d'aquesta refundada Unió Esportiva Figueres que va començar a recorrem a tercera regional i portar-lo a la tercera divisió ara mateix jo crec que seria el primer, el primer dels écrits plantejar-se fites superiors Bé, jo crec que ja caldria un, un replantejament de, de la filosofia actual de, de la Unió Esportiva Figueres. La Junta, eh, què, què, què hi diu de tot això? Què en pensa? Teniu, heu parlat amb Pere Aguado i companyia? Eh, el Figueres va néixer amb una, amb una filosofia, ah, que parlàvem de filosofies, una, una filosofia ben diferent, de la que hi havia hagut en l'anterior etapa eh, amb l'equip a segona divisió bé la, la, la, el club el que, vol, el que vol és que es pugui veure futbol eh, a Vilatenim que la gent eh, gaudeixi del, del, de l'equip que en aquell moment hi ha i, i, que, i que hi hagi gent al camp Pot ser el que estàvem parlant ara de la l'aposta entre cometes arriscada de, de pujar a segona divisió B potser no ens convé potser perquè el, el nivell de, de categoria que hi ha que es veu poc futbol que ja ens comencem a acostumar a veure cada cap de setmana per la televisió els partits superífers que ens presenten de segona divisió B també cerca quan hi érem nosaltres eh, Déu-n'hi-do que es veia i, i els partits que anàvem a veure la tenim eh, cada 15 Déu-n'hi-do que ens, eh, el que ens estava molt avorrint, si no hagués sigut el Figueres ens hagués sigut un alt, dos equips eh, ben, ben desconeguts haguéssim... És que jo no haguéssim anat, però bueno eh, eh, el que tornant a reprendre el fil d'aquesta filosofia del... del del Figueres, potser és que ens quedem a tercera divisió i allà ens, allà, allà ens quedem unes quantes temporades si, si hi ha possibilitat de fer el salt a, a la segona B benvingut, però bé mentrestant disfrutem del, del futbol disfrutem dels equips que puguin venir que aquesta temporada tercera divisió que està molt bé perquè amb la rivalitat que hi ha amb equips nous que acaben de despuntar com el Llagostera, com com, com altres equips eh, està molt bé i potser eh, després Déu dirà el que, el que pugui venir de moment però el que toca és pensar en aquesta primera divisió catalana mm. i si parlem de la primera catalana doncs eh, aquesta temporada hi tenim el Paralada un Paralada que si tot va bé la temporada que ve continuarà siguent, mm. i continuarà mm. seguint i teòricament doncs hi haurà un bon derbi no? Sí, home, molt malament haurien d'anar les coses a la segona volta perquè el Parralada no, no hi sigui la temporada vinent a primera. Ha fet una, una primera volta molt digna i a més la va poder tancar amb una victòria que això sempre, sempre anima. I l'inici de la segona, doncs l'empat al camp de l'Igualada, amb un partit que hauria pogut guanyar, també demostra que, que l'equip sembla que recupera una mica la, la bona línia. Està fent una molt bona campanya, l'equip està consolidat a la zona mitja, està molt lluny de la, de la zona perillosa i bueno, mira de raó i de zona alta però vaja, jo crec que no ha de ser pas la seva, la seva principal preocupació si més no mantenir-se doncs, com, com està no? entre els teus primers classificats jo crec que és, que és una molt bona posició per al Paralada que, que si més no, eh, ho havíem parlat l'última vegada que vam estar aquí amb tu Dani és que desitjàvem que la segona volta no patís com ho va fer la temporada passada i jo crec que amb la diferència de punts que té i, i amb els resultats, sembla que aquest any no, no tocaran els patiments que, que vam haver de viure fa, fa un any va va feno per alà de Mica en Mica va va donar amic, va donar el seu el seu joc, va va tranquil, no, no passa problemes i és el més important a hores d'ara, perquè ja té experiència en les mostes temporades que, que es van a adormir i, i li varen passar per sobre. Bé, aquesta temporada penso que no serà el mateix i estem, estic veient un, un equip molt diferent del d'altres anys no sé si és per l'efecte Vilches o què però... pot ser que sí, sí és... i, i impera un, o un un esperit de lluita diria un jo un esperit de lluita exactament uh -huh. potser perquè encara recorda els seus temps de, de futbolista que, que els hi... és l'efecte Guardiola també no? Uh -huh. ahir ahi parlava precisament amb un company i em deia el mateix a que, uh, que Edu Vilchef doncs, uh, imprimiu un caràcter als seus equips i doncs uh, és així evidentment de moment se n'està sortint prou bé i doncs uh, com, com, que, com veieu aquesta segona volta de l'equip uh, verd i blanc? Bé, uh, no sé s'ha d'anar analitzant partit a partit però penso que que el que ha fet a la primera volta no, no pot passar dificultats mm -hmm. en principi, crec que a, a, a falta de veure com, com, a, com arrenca aquesta segona volta perquè encara tot just acaba de començar um, queden moltes jornades de lliga i, i pot passar un mínim marge d'error de, de, Penso que tampoc no, no es pot descarreglar com, com es va veure en altres temporades, que, que va anar perdent gas i es va anar desinflant. Penso que aquest any no pot passar. Eh? Sí, sí, jo, tinc, jo tinc confiança que la segona volta, no sé si serà doncs, igual de, de positiva que ho ha estat la primera, però si fa uns números similars, l'equip acabarà molt ben situat a, a la zona mitja alta de la classificació sense haver de patir que jo crec que, el, que és el principal objectiu que s'ha marcat aquesta temporada. No ve no estar constantment mirant la, la cua de la classificació veient que setmana, res de setmana, es van acostant els darrers classificats i que, i que la diferència de punts en es va reduint. Si això s'aconsegueix, si, si l'equip es va consolidant, si va... Doncs, amb victòries, amb, amb alguna altra derrota que tocarà lògicament i sobretot amb els equips de, de la zona alta doncs jo crec que el podrà fer farà una bona segona volta i no, no li tocarà patir L'altre dia, precisament després del partit de la Igualada el tècnic Igualadí comentava amb Edu Vilchef eh... Doncs que el paral·la de un equip per estar a la zona alta que no en tenia doncs, com estaven doncs, tan lluny d'aquesta zona alta que per jo que haurien d'estar un peu més amunt és el que comentava el tècnic José Luis Ruiz un altre capell un altre mític del futbol català eh, que també podria estar en un museu eh? efectivament un altre doncs, que fa anys que corre per els equips de la geografia catalana i amb diferents equips, i doncs estava comentant això i també ens deien els companys de Ràdio Igualada que l'objectiu, o el que havia dit el tècnic Igualadí era que el seu equip havia de fer 40 punts a la segona volta, quan a la primera havia fet, si no vaig errat, 30 per tant, no, no som, no som punt. Per això, és el que comentava el tècnic, el, el, els companys de Ràdio Igualada. Per tant, jo crec que és molt difícil i el que ens comentava Edu Bilxet que aquí els micròfons, els 107 esportons, és que el que ha de fer l'equip és, sobretot, no ser tan irregular a fora i a casa, doncs, seguir mantenint la mateixa línia. Potser tenir una mica més de sort amb els darrers metres, que això també l'ha privat de de sumar punts en, en diversos partits, o sigui, amb una mica més d'encert, um, potser estaríem parlant que el Paralada tindria, doncs, ara mateix, no sé, 3, 4, 5 punts més, i estaria, doncs, entre els, encara més a prop de la, del que són els tres primers classificats, que són els que marquen la zona de però bé, també, també és cert a vegades doncs, acaba sumant punts que potser aquell dia nos fet mèrits per aconseguir-los, normalment eh, es diu, no, el futbol, tot el que t'atreu un dia tocava acaba tornant un altre. Uh -huh. uh, companys, parlem de uh, diferents jugadors de casa nostra que estan uh, per uh, diferents equips de l'estat espanyol com per exemple Alan Baró que es comenta que uh, pot uh, ser, um, pot marxar de l'Albacete en no, no, aquest mercat d'hivern Sí, el que es comentava mm, és uh, m, la, la impressió que en treu aquest jugador de la primera volta que, que ha fet el Malbacete mm l'he vist algun, en alguns partits per la televisió de fet eh, no és veritat que no, no ha tingut tanta participació com, com anteriors temporades en altres equips eh, eh, penso, també ja s'ha de tenir en compte la competitivitat que hi ha en aquest equip la BCT està lluitant per, per mantenir-se en la segona A eh, pateixen li he vist jugar algun partit de i... Déu-n'hi-do nivell que exhibeix l'equip Manxec però bé l'Alant sí, té, té uns objectius que és de, després de passar per, per altres clubs de major categoria i és ben respectable el que pugui pensar i el, si pot tenir la possibilitat de, de tornar a un equip de primera divisió benvingut sigui, no? Uh -huh. uh, també tenim a Damià Vella en aquest cas a l'Osasuna com, sí. com li està a la temporada, Damià? Home, a nivell d'equip malament perquè l'Osasuna doncs, està lluitant també, seria un cas similar a l'Albacete no, no, els resultats no l'acaben d'acompanyar i, i està a prop de, de la zona de descents però ell particularment està completant ha completat una, una molt bona primera volta és un dels jugadors més utilitzats per José Antonio Camacho ha estat titular en la majoria de, dels partits de la primera volta I, i bé, doncs jo crec que en aquest sentit s'està tornant a consolidar com un jugador de primera divisió com ja ho havia estat quan va estar cedit al Racing i posteriorment en el seu pas pel Betis em sembla que ha pogut deixar enrere l'última temporada del Betis que no va ser gaire positiva amb aquí passava una divisió amb moltíssima pressió amb molts afers doncs, extraesportius que es van viure a Sevilla i ara sembla que amplona amb en una ciutat que ell mateix ha comentat alguna vegada que viu molt al futbol però que al mateix temps respecta moltíssim els jugadors doncs sembla que s'està retrobant amb, amb el seu nivell de de jugador de primera divisió ara el que hem d'esperar és que els resultats els acompanyin i que l'ossassó no, no pateixi uh -huh. i també doncs, uh, més avall tenim uh, dos jugadors uh, per destacar-ne algun uh, Héctor Simón o Castelló que sembla que està tenint la continuïtat aquesta temporada i també un jugador que aquesta setmana passada va estar provant a Anglaterra el cas de Zou Fedal l'ex del Vila Juiga i el Paralada uh, que va estar Uh, a prova amb el Chauton com, com veieu aquest... Uh... Com, com ho veieu tot plegat? Home, l'Elector, a veure, últimament en bord, a més, eh? està veient mort més està contribuint als bons resultats del seu equip però el Castelló està pagant un, un inici molt, molt dolent d'allí que es va situar a la zona baixa quan era un dels candidats a, a lluitar per, doncs, per la promoció d'ascens a segona divisió A i ara mateix, crec recordar, deu estar uns 8-10 punts, ara parlo de memòria, eh, està lluny sembla que li costarà reduir la diferència amb, amb la zona alta, però el lector està aconseguint el que potser també li havia faltat als Anys i que era una regularitat, una presència constant a les alineacions, ja l'any passat en el Benidorm doncs ja va tenir una, una etapa que sí que va aconseguir jugar, però aquest any com a mínim està, està sent més present a les alineacions de, del Castelló i això és molt positiu per ell perquè es torni a sentir jugador, perquè recordem l'Ector va passar doncs, una lesió molt complicada que fins i tot va fer pensar si, si seguiria en el món del futbol o no i ara potser seria la seva primera temporada doncs completa que per ell jo crec que ha de ser la, la seva màxima satisfacció Sí, perquè Girona tampoc no li van a massa bé les coses però bé el cas, cas d'en Sou mm, en part no sorprèn tenint en compte la seva trajectòria recordem que està jugant al eh, sí, sí. grup quart de segona divisió B, San Roque i que el San Roque ha estat adquirit eh, per els mateixos propietaris que el Chalton i ha estat doncs, eh, tota aquesta setmana passada fent proves eh, amb el Chalton inclús el passat dimarts va jugar un partit amb, eh, davant del Tottenham eh, el qual va perdre el seu equip per 3-1 però va ser lluat per el tècnic del Tottenham que havia de doncs eh, molt bé no, no, deia això que, que, era, que era un premi de la, de la seva trajectòria ascendent en les últimes temporades tenint en compte que el vam veure jugant amb el Vilajuiga a tercera divisió va ser aquell pas efímer, però bé allò que dèiem, no? el Vilajuiga va ser un aparador Uh -huh. i a partir d'aquí vam anar veient com despuntaven encara aquesta setmana passada veia en el resum de, de, de, la tele, de la tele de segona B Víctor amb, Víctor, um, amb el Badalona amb l'equip la... el... sí, sí, sí. de Manolo encara, Márquez encara està oferint molt bons detalls com ens els va delectant aquí a, a Vilajuiga a l'època de, de tercera divisió un altre que també està doncs, jugant últimament sí, és sí. el porter en Jordi Massip, Massip. Sí, sí. recordo aquell reportatge dels companys de Barcelona de, de, Barça de Canal Barça, Barça. Sí, sí. <laughs> doncs ara Jordi Massip sembla que s'ha fet un lloc el titular de l'Ujén Riquet Bé, van alternant. Van alternant, van, van les però és grans porters al Barça. Però és important que continuïn el senyal de que uh -huh. quan, quan van preveure que, que aquell jugador necessitava minuts per consolidar-se, uh -huh. doncs que el Vila-Juïga va bastant en el lloc i va, va, va saber demanar la sessió d'un jugador que nosaltres que vam veure el Vila-Juïga aquella temporada, recordo que ja ja li veiem com se sol dir maneres, no?, al, al porter i, i ho està demostrant. Uh -huh. uh -huh. D'aquella experiència del Vila-Juïga, ara que ho, ha, ho hem tret, doncs uh... Què en destacaríeu que, que, després de dues temporades, què que, que, que n'ha quedat? Bé, n'ha quedat... Per als jugadors, eh? per... Que, no sé, com, com ho veieu, des de la perspectiva doncs, dels jugadors que van estar allà, va, va ser positiu, no? Va ser una, una bona experiència de tots aquests jugadors, que varen poder enfrontar equips de de categoria doncs, que en aquell moment per a ells era molt més alta que, que la que havien experimentat en anteriors campanyes de cop i volta van, no ens han d'enganyar ni s'han d'enganyar a de cop i volta es van trobar enfrontant-se a l'Espanyol B enfrontant-se al Reus enfrontant-se a quins, equi, quins altres equips hi havia uh, el, el Manlleu exactament l'Hospitalet l'Hospitalet, ah, sí, sí uh -huh, bé, ben van deixar-los un pòsit que crec que ara mateix han pogut aprofitar i anar a altres equips d'una categoria superior uh -huh. uh, molt ràpidament fem una pinzellada al que és el futbol regional a primera, segona Sí, i tercera regional, la primera regional els equips de casa doncs, Vilamalla i l'Escala doncs, que estan subsistint doncs, l'Escala com és habitual a cada temporada comença malament i va de menys a més el Vilamalla doncs, està en una zona tranquil·la i la Junquera que doncs, ha hagut de fer un canvi d'entrenador i ha incorporat precisament a Manel Cabezos, com, com esteu allà amb la temporada dels tres equips? Home, l'escala, com bé dius, no? va començar malament, va estar moltes jornades doncs, a, a prop de, de la cua o en les últimes posicions i semblava doncs, que no s'acabava de sortir, però va enganxar una bona ratxa, van començar a arribar els resultats eh, amb la feina de l'equip i s'han anat consolidant les darreres jornades a la zona alta i bé, de moment, al marge, doncs, és, és important, no, no és definitiu ni molt menys amb la zona de descens, que més recordem aquest any doncs amb, amb la reestructuració de categories hi haurà sis equips que, que, que, que marxaran d'aquest grup, però bé, de moment té, un, té una bona diferència, més està, està bé a la zona alta, Al Vilamalla aguantar la zona mitja però clar, no es pot, no es pot permetre cap, cap relliscada perquè la diferència no, no és massa gran i, i la Junquera doncs, vinguent de, de darrere amb el canvi d'entrenador a veure si, doncs, si aconsegueix anar sumant punts, anar guanyant partits ara mateix doncs, per mirar de, de sortir d'aquesta zona i començar a trobar una miqueta de tranquil·litat que jo suposo que és el que li convé a l'equip per poder treballar en aquesta segona volta La Junquera s'esperen amb, amb aquest canvi a la banqueta i amb l'entrada de jugadors nous eh, poder recuperar una mica de terreny eh, sobretot eh, amb el canvi a la porteria amb l'entrada d'antibú Penso que ja s'ha vist en, primers, en aquests primers partits que està donant un altre aire a l'equip, està, està ajudant molt. És un, un porter de, de, de, de nom i que també ho ha demostrat en els equips on ha estat. Uh, si ens fixem en la classificació d'aquesta primera regional trobem el Lloret amb 49 el segon està a 14 punts és el Ripoll uh... en aquest cas sí que podem dir que el Lloret no s'ha de preocupar de... oh, no. l'any de... que, que ve probablement sigui rival de la Unió Esportiva Figueres no? i del, del Paralada I, eh, sí. i amb un històric a la banqueta com és Edur Diales sí. precisament és d'Ablanes, Paralada entre d'altres i doncs que ara sembla que està portant doncs, a la seva sapiència a la banqueta i de moment se n'està sortint i molt bé que se n'està sortint l'equip de Diales i si parlem de la segona regional, el grup 15 doncs allà l'agrupació esportiva rosa sembla que s'ha destacat no no, de moment no hi ha calor Sem el Base Roses que semblava que aguantava doncs eh, es va desinflar no? i el Torroella, que, que era, doncs, com a, quedava com a únic o principal rival de, de l'agrupació esportiva Roses i en les darreres jornades ha punjat i, i ha permès que, que s'obri un forat que amb, amb el nivell de joc i de resultats que està aconseguint l'agrupació queda moltíssima lliga no? però, però vaja, 9 punts eh, de distància sobre el segon i 11 sobre, sobre l'esplai del Base Roses començar ser una distància molt important jo crec que l'agrupació està posant ja la directa cap a, a les 100 i com que aquest any no, no hi ha el premi de la promoció, doncs queda una mica ja descafinada aquesta, aquesta zona alta no? perquè mm. l'agrupació no falla i els rivals per molt que, que apretin serà complicat que li puguin reduir la diferència Mhm mm i molt ràpidament eh, anem a parlar també una mica d'altres esports eh, amb una pinzellada eh, per exemple, el bàsquet, eh, Jesús l'ADPAF aquesta temporada la tenim eh, passant problemes, no? passant problemes, però, però a més amb, amb una Copa Catalunya en aquest grup de, de l'ADPAF, que jo diria que és, és igualadíssima aquest any hi ha els dos, tres primers que s'han distanciat una, una mica, però l'ADPAF que ara mateix està en zona de descens que és, és 15è està a tres victòries del quart classificat, és a dir pot semblar que la situació és dramàtica perquè l'equip doncs està en descens directe i podria baixar a, a la primera catalana però és, és que enganxant una bona ratxa de resultats pot sortir d'aquí no només sortir, és que no dic que hagi d'aspirar molt menys a disputar el període descens perquè l'objectiu seria lluitar per la permanència però la distància no és tan gran és a dir, amb, amb una mica de, de, de sort lògicament perquè es, es necessita i una bona defensa com la que van fer l'altre dia a la pista del Vic i, i que acompanyin un, un xic els resultats i el, i el joc ofensiu, jo crec que el Figueres Té opcions d'evitar el descens. Si més no, ara mateix, ja que l'equip està, està situat en penúltima posició, ara mateix ha d'anar a buscar la, la promoció de permanència, que la juguen, recordem, els quatre equips que té per sobre. Amb dos d'ells estan a, a victòries i amb els altres dos els li separen només un triomf. Per tant, la distància no és, no és ni molt menys insalvable. Queden pràcticament tota la segona volta per disputar i jo crec que l'equip està capacitat per lluitar per aquesta permanència parlàvem l'altre dia amb Oriol Robert en el nostre programa i ens comentava que el que s'havia de mirar era de aconseguir el major número de victòries per intentar disputar en el cas de disputar el playoff de descens a les alimentòries a casa exacte, el factor pista seria molt important recordem que en, en, en la promoció permanència es juga al millor de 3 partits el primer partit com a local si no m'equivoco i el segon com a visitant i en cas de necessitar un tercer partit es jugaria el, el, a la pista del que ha quedat millor classificat, en aquest cas doncs seria a la pista de l'11 i del 12 de cadascun de, dels grups mm, ara mateix la distància amb aquests equips, amb, amb l'11 i el 12 és d'una sola, sola victòria i amb un el Palamós que és, el, que és el 12, el basquet a vera és, és favorable perquè el, la Depaf el va guanyar, guanyar qui Figueres per tant, ja dir, queda moltíssim i la situació pot canviar molt però, però jo, jo crec que l'equip està capacitat per, per mirar de lluita, per no baixar primer i, i per aconseguir una plaça de moments si més no, com a local... Eh, en, en un hipotètic tercer partit de permanència uh -huh. Marc, com estàs veient la temporada de l'ADPAF complicada no? pel que comentava ara en Jesús no? Sí, però és allò aquella, aquella frase que ara caic, ara m'aixeco no? eh, està, eh, està demostrant ens doncs, que té capacitat per, per poder eh, guanyar partits però peca de, de, de deixar de no, de no rematar les coses quan, quan els, els té ben al punt de mira, no? Ara mateix la l'ADPAF és una situació complicada, però ha demostrat en les últimes jornades que és capaç de, de poder redreçar la situació i de poder sortir d'aquest pou. I confio que ho farà, perquè té un equip encara, malgrat els baixes que hi va haver -hi a la temporada passada, a final de la temporada passada un equip en capacitat per poder sortir d'aquí uh -huh. eh, si parlem del futbol sala aquesta temporada recuperava el futbol sala després de la mala experiència d'en Puri Abrava l'any passat i eh, ara dintre la Fundació Esportiva Figueres doncs eh, s'està lluitant en l'última categoria del futbol sala català però de moment sembla que les coses van prou bé, no? Sí, va començar molt fort però s'ha desinflat una mica malgrat tot penso que tampoc passarà ànsies per poder evitar cap, cap mal major no? al final sembla que se'n sortirà prou bé Sí, sobretot el que és important és que que vagi a arrelar el futbol sala de nou a Figueres, sí. no ha vistat molts anys de, de, de desaparegut, i el projecte que ells han posat en marxa aquesta temporada, doncs passa també perquè hi ha una escola de futbol sala que també hauria de ser la, la preocupació és a dir, anar formant els jugadors anar, no només aconseguir l'ascens, que lògicament és important perquè el sortir d'aquesta categoria és bàsic també per al futur de, del club però, però sobretot encaminar-ho al que és la formació tant dels jugadors actuals, perquè molts venen del món del futbol i no pas del futbol sala i hi han diferències, és un joc molt més tècnic, molt més tàctic i s'han de treballar molts conceptes però també per posteriorment formar jugadors que acabin nodrint en un futur al futbol sala de Figueres I en quan en quant la seva situació bé, en els últims partits està recuperant potser sembla la bona línia però, però les errades en defensa li estan costant algun, doncs alguns entrebancs alguns partits doncs, que, que s'estan resolent a favor de, del seu rival i potser és l'aspecte que, que sembla doncs, que s'ha de treballar més no? mirada de, de ser més constants en defensa i no, no propiciar errades que s'acaben convertint en gols i com va passar doncs, la setmana passada la pista de, del líder que els hi van costar el partit uh -huh. i ja ara sí aniríem tancant i oferíem parlant de motociclisme i és que aquesta propera temporada eh, tindrem al Mundial de 125 un pilot de casa es tracta de Maverick viñales que el proper dissabte precisament presenta la seva, el seu club de fans explicau-nos doncs eh, com creieu que pot afectar això a la comarca? El el fet de tenir un corredor al Mundial de 125 penso que donarà a conèixer més l'esport de les dues rodes que si alguns no coneixien prou bé ara sí estarà més a prop home, no havia passat mai, sembla, que tinguéssim un pilot de casa en el Mundial de Motociclisme i, i això és un, un incentiu molt important perquè es pugui arrelar el, el, les motos eh, o potser arrelar més encara perquè no han d'oblidar que, que ja hi ha una tradició eh, a la comarca amb la penya motorista Figueres que ha tornat a reixir després d'uns anys d'estar de, de, de, mica enterrada eh, hi ha un circuit important a Figueres eh, eh, a Roses també té té una bona trajectòria a Castelló d'Empúries també d'altres municipis estan organitzant activitats però bé ara tinguent un pilot al Mundial de Motociclisme ajudarà a que es popularitzi més encara aquest esport ah, Creieu que Mavari Piñales podria ser un cas com el d'aquesta temporada de Marc Márquez o, o és molt parlar? preguntar eh, directament i va poder tirar pilotes fora i no va voler doncs reconèixer que... No va tirar porta, no, no va... No, no, no, no. <ríe> Home, jo no descarto que pugui ser en un futur aquesta temporada jo crec que ha de ser una mica d'aprenentatge molts circuits que ell no coneix eh... Mm. Um bàsicament coneix els de l'estat espanyol coneix a Montmeló, coneix el circuit de Jerez, el de Chess i Motorland, però clar la resta són circuits nous per a ell i suposo que no serà fàcil la primera temporada doncs, arribar i fer bons resultats, tot i això ha demostrat que és un pilot doncs, amb unes condicions innates increïbles per a la pràctica del motociclisme com, com ha demostrat aquest any guanyant el Campionat d'Europa i el Campionat d'Espanya de, de 125 i confiem doncs, que a medida que vagi passant el campionat el puguem veure doncs, entre els primers classificats, que pugui punt ràpidament, que això també seria doncs, important per ell i, i per la seva moral i que a poc a poc es vagi consolidant i per què no, doncs que en un futur puguem celebrar o puguem veure un pilot russing, un pilot d'anar a l'Empordà, que estigui lluitant per, per ser campió del món, això seria fantàstic En uh -huh. uh, quina infraestructura compta Mavi Vinales uh, per afrontar aquest repte del Mundial a 125? Està dintre l'equip de Paris Hilton, uh, lluirà el número 25, això s'ha confirmat uh, però la infraestructura en quina infraestructura compta? No ho sé, se l'anarà veient mm, encara és és, és aviat per, per conèixer detalls, però bé, el que ens han anat explicant és una, un bon equip eh, que té doncs, eh, gent experimentada darrere i que ens poden, doncs, el poden ajudar molt bé eh, a encarrilar-se encarrilar en, el, en, el, en els circuits, en el, el que és el Mundial és un equip amb experiència ja en, en el Campionat del Món, aquest any a més tindrà doncs, també un, una estructura a Moto2 per tant no estem parlant d'un equip novell que aterra el Campionat del Món sense saber de, de què va la història, ja s'esposa doncs, que, que hi ha una experiència al darrere, que això suposo que també serà molt important per encara la trajectòria de, de Maverick i compta amb un company eh, doncs, que, que ja ha corregut a 125, que també ha estat a, a Moto2 i que ara torna el, el vuité de, de litre I, i per tant suposo que tot això se'n pot beneficiar amb Averick en aquesta primera temporada en el Mundial doncs a eh, companys parlant de motociclisme que posaríem punt i final aquesta estona, aquesta tertulia que hem tingut eh, aquesta tarda aquí, agrair-vos eh, companys la vostra presència aquí Jesús Navarro, company del Vicenari de Nova, moltes gràcies a tu, eh, Marta Star, company del Semenari de l'Empordà també, moltes gràcies i fins a propera a tots dos bon Cospla. Sinc set esforços amb Dani Tagés.